12. A Piper Maru fedélzetén. Figyelem minden hajónak a tengeren. Az előrejelzések szerint az időjárás, államok haditengerészete jelenti, vihar, veszélyes légmozgás, erős szél és szélere elérja. A rádióadás többi része belefulladt a statikus zörejbe. A kommunikációs tiszt dühösen lekapta a fejéről a fejhallgatót, felsietett a parancsnoki hídra, és a radarmonitor elé állt. A foszforeszkáló zöld képernyőn hatalmas vészjósló vihar fellege lettek. Hirtelen hideg szél végig a hídon. Lichton kapitány lépett be a helységbe, a szempillájára és a vállára hópejheg tapadtak. Komor arccal lépett a kommunikációs tiszthez. Ez aztán tényleg nagy vihar lesz, kapitány, mondta a tiszt. Iszonyú erős. A hegyek irányából érkezik. A szél rohamot indított az ablakok ellen, a és fehér függönyjé változott. Mennyi időnk van még Gordon? Körülbelül egy óra múlva ér el minket. Rohat lesz, az egyszer biztos. Mi a helyzet a kommunikációval? A külvilággal alig van kapcsolatunk, felelte Gordon. A csapatot azonban minden különösebb gond nélkül el tudjuk érni. Lichton bólintott. Kapcsoljon össze Villendel. Figyelmeztetnünk kell az embereket. A bóveója bálnavadász telepen. Quinn feltépte az ajtót és kidugta a fejét a heglund fülkéjéből. Ide hallgassatok, emberek! Mindjárt elér minket egy vihar. Nagy lesz, félelmetes. Kötözzetek le mindent. A járműveket is. Aztán bújatok fedezékbe. Jézusom, főnök, most hülyéskedsz? Mi a baj, Rachel? A brékerek, mondta a férfi. Néhányan leereszkedtek a lyukba. Mi van akkor, ha a szél elfújja a csörlős álványt? Quinn ráharapott a szivarjára. A pokolba! Azt hiszem, ebből a szarból egyedül kell kimásznunk. De Vélend is odalent van. Meg az a lökött meg Stefford, Connors is velük ment. Quinn káromkodni kezdett. Akkor jobb lesz, ha vigyáztok arra az Isten verte álványra. Rögzítsétek, ahogy tudjátok. Állítsatok sátrat a lyuk fölé. Építsetek fedezéket. Nem érdekel, mit csináltok, de a helyén maradjon az álvány. Ha az Isten verjen meg benneteket, igyekezzetek. Ha elveszítjük vélendet, ki fog kifizetni minket? Ahogy leereszkedett az akna jeges falán, Lexnek egyszerre két dologra kellett figyelnie. Először is felügyelte a többiek haladását, ami azt jelentette, hogy a saját kötelén lefelé és felfelé mozogva, oldalra lendülve megnézte, nem gubancolódnak-e össze a csörlőről leeresztett vezetékek, Másodszor pedig gondoskodott arról, hogy a föld alatti kalandra vállalkozó húsz 22 ember közül egy se maradjon le, ne szakadjon el a többiektől. Komolyan aggódott vélendállapota miatt, ezért időnként ellenőrizte a férfi mozgását. Tapasztalatból tudta, hogy az ilyen lefelé irányuló haladás sosem egyszerű. Tovább nehezítette a dolgot az a tény, hogy sötétség és iszonyatos hideg vette körül őket. Nem igazán bízott abban, hogy Vélend képes lesz elvégezni a feladatot, ám a milliárdos meglepő módon tartotta az iramot, együtt haladt a csoport többi tagjával. Lex belekapaszkodott a kötelébe, a lábát az akna falának vetette, és lecsúszott Vélend mellé. Egy pillanatra megállt, rögzítette magát, majd odahajolt a férfi füléhez. – Hogy megy? – Vélend elvigyorodott. Sápattarca kísértetiesnek tűnt a nős sisaklámpájának fehér fényében. A következő másodpercben Max Stefford jelent meg Wieland mellett. Őt két tarfejű izmos a Wieland iparvállalat logójával díszített kabátot viselő férfi követte. Stefford egy ICOM IC4 UHF kommunikátor tartott, aminek hangszórójából éles recsegés hallatszott. Queen jelentkezett, uram. Azt mondja, vihar közeledik a telep irányába. Wieland a nőre nézett. Árthat nekünk? 700 láb mélységben vagyunk a jég alatt, Mr. Wieland. Quinn akár egy atombombát is felrobbanthatna, és mi észre sem vennénk. Lex barátságosan hátba vágta Wielandet, majd lejjebb ereszkedett, hogy megnézze, Miller hogy boldogul. Kemény mi? kérdezte. Egy ilyen szuperhősnek, mint én, ez csak gyerekjáték. Próbálj távol maradni a falaktól, mondta Lex. Próbálj mindig az akna közepén haladni. Tulajdonképpen semmit sem kell csinálnod. A csörlő szépen leereszt. Miller felfelé tartotta a hüvelykúját és bólogatott, hogy érti a dolgot. Lex lendületet vett és lejjebb ereszkedett. Néhány másodperce később már a csörlő segítségével leereszkedő csapat előtt volt, Harminc lábnyival megelőzte a társait. A sűrű sötétséget csak a sisaklámpája fénye oszlatta szét. Elővette a cöveklövő beleküldött a jégfalba egy acélpecket, amire aztán ráakasztott egy kis elemlámpát. Remélte, ezzel is segít a többieknek. Az ereszkedés minden különösebb esemény nélkül zajlott. 700 lábnyi mélységben voltak, amikor v előhúzta a magával hozott laptopot, és a monitorra pillantott. A következő pillanatban erős rántást érzett, hirtelen megfeszült a testére csatolt hevederekhez rögzített kábel. A milliárdos teste oldalra lendült, beleütközött a jégfalba. A tüdejéből kipréselődött a levegő. Megpróbálta ellökni magát a faltól, de mielőtt ezt megtehette volna, ismét megrándult a kábele. Maga tehetetlenül lendült be az akna közepére, már azt hitte, túljutott a legrosszabbon, amikor a kábele hangos pendüléssel elszakadt. A milliárdos zuhanni kezdett lefelé. Meg Stefford a főnöke után kapott, de elkésett. A heves kapálózással csak annyit ért el, hogy összegubancolta a saját kábelét. A Stafford alatt ereszkedő Sebastian észrevette a feléje zuhanó milliárdost. Kinyújtotta a kezét, hogy elkapja, Ám Vélendet megelőzte a laptopja. A nem túl nagy, de kemény tárgy félrelökte az archeológus kezét. Sebastian elvesztette az egyensúlyát, maga tehetetlenül himbálózott a kötele végén. Lex, vigyáz! üvöltött fel Sebastian. – Vélend lezuhant! Lex felpillantott, éppen időben ahhoz, hogy megpillantsa a milliárdost. Elrugta magát a jégfaltól. Átlendült az akna túlsó falához. Tökéletesen időzített mozdulat volt, amikor megérkezett a túlsó falhoz, a testével meglökte, és a jéghez szorított a Megkapaszkodott, a milliárdos így a nő és a jégfal közé préselődött és nem zuhant tovább. Lex gyors mozdulattal a falba vágta a jégbaltáját, és még közelebb húzta magukat a jégfalhoz. – Jól van? – kérdezte Vilentől. A férfi alig kapott levegőt, így csak annyi ereje volt, hogy bágyadtam bólincson. – Köszönöm! – suttogta Lex. Vélend meglepettem pislogott. – Megmentette az életemet. – És mondja, mit köszönt meg? – Azt, amit az apámról mondott. – Amit... Lex nem fejezhette be a mondatát, mert egy lámpa villant fel mellettük. Max Stafford lefékezte magát, Megmarkolta a kábelét, és döbbentem merett a jégfalhoz tapadó két testre. A milliárdos sápattan, levegő után kapkodva, félholtan merett Steffordra. Lex érezte, hogy már alig marad benne erő. – Ide hallgasson, még mindig nem késő visszamenni – mondta. Wieland megrázta a fejét, és erőltetetten elmosolyodott. – Válja kell attól, aki ilyen ügyesen vigyáz rám, Miss Woods álmomban sem tennék ilyet. Max Stafford megfogta v karját, a másik kezével pedig a szájához tartotta az ikon kommunikátort. Queen, mi az Isten csinálnak odafent? A csörlő körül felállított vörös sátor egyetlen másodpercig sem állt ellen a szélrohamának. Queen félrelökte maga elől az egyik munkást, szétrugdosta a ponyvákat és megvizsgálta a csörlő állványát. A vihar az oka, uram, mondta a kommunikátorba. Megakadt. Jég vagy kő darabok kerültek a forgató szerkezetbe, de már kiavítottuk a hibát. Elhallgatott. Várta meg Stefford válaszát. Gondoskodjon arról, hogy ilyesmi többé ne forduljon elő, csattant Stefford hangja. Quinn lehajtotta a fejét, és a bakancsára merett. Köpött egyet, aztán az arca elé emelte a készüléket. Nem fog, uram, nem fog. Bontotta a kapcsolatot. Britsek fej, mormolta megvetően. A Piper Maru fedélzetén A parancsnoki híd előtti keskeny folyosón álló Lichten kapitány egy ALM-35-ös GPS-szel kombinált infravörös távcsőt emelt a szeméhez, és végigpásztázta vele a horizontot. A jégtörőt már heves szélrohamok ostromolták, a távolban hófüggöny kavargott, a vihar az olaf csúcsától egyenesen a bálna telepirányába telep irányába tartott. A bóveolya sziget nagy részét már eltakarta a fehér örvénylés, de az ALM-35-ös szerencsére ellátták távolságmérő egységgel is, így a kapitány körülbelül meg tudta határozni a telep helyzetét. Gondok lesznek, jegyezte meg halkan. Hirtelen kinyílt az ajtó, Gordon dugta ki a fejét. Lichton kapitány, azt hiszem, ezt látnia kell. Lichton visszasietett a parancsnoki hídra. Gordon ekkor már a radar előtt ült. Mi az? A vihar? kérdezte a kapitány. Nem, uram, ez valami más. Gordon idegesen nézett Lichtonra. Nyögje már ki, fiam! mordult rá a kapitány. Gordon lenyomott néhány gombot, mire a radaron feltűnt egy jel. – Ezt pár másodperce sikerült befognom – mondta. – Háromszáz mérföl távolságban van, és egyes, hármas zérú irányba tart. – Nem tudom, mi ez, de ma héttel mozog. – Micsoda? – Éppen most gyorsított fel Mach-tízre, kapitány. Lichton félretolt a Gordont, és a radarra merett. – Ez lehetetlen. Semmi sem mozoghat ilyen gyorsan. Semmi? Ez... Ez bizonyára egy meteor? Vagy valami hasonló? Nem hiszem, uram. Gordon értetlenül pislogott. Azt hiszem, menet közben irányt váltott. Igen, most már biztos vagyok benne. Irányt változtatott. Kérem az új adatokat. Adta ki a parancsot Leighton. Gordon leült a berendezés elé, és beírt néhány parancsot a billentyűzeten. A navigációs kompúter szinte azonnal kiköpte a kért információkat. Gordon ekkor felnézett Lichton kapitányra, az arcát egészen elsötétítette az idegesség. Az objektum alig harminc mérföldnyire van tőlünk és közeledik, mondta. Egyenesen felénk tart. Lichton kapitány az ajtóhoz ugrott, Gordon követte. Lichton hunyorogva felnézett az égre, megpróbált keresztül látni a hófüggönyön. A hajó legénységének tagjai is megérezhettek valamit, mert szinte mindegyikük kiállt a fedélzetre. – Semmit sem látok – ordította Lichten. A szavait foszlányokká ípte a szél. – Pedig itt kell lennie? Itt van valahol a közelben? Nézzék! – az egyik tengerész felmutatott az égre. Valóban közeledett valami a Piper Maru felé. A jelenség olyan volt, mintha a levegő állaga változott volna meg, úgy hasított keresztül az alacsonyan lógó, vastag felhőkön, mint valami lövedék, de képtelenség volt kivenni a körvonalait, a formáját. A hajó legénysége döbbenten bámulta a sebességét fokozatosan növelő optikai torzulást. Lichten kapitány mindkét kezével megragadta a korlátot. – Kapaszkodjanak! – kiáltott fel. Egy másodperccel később az azonosítatlan repülőobjektum elérte a hajót. A legénység különös elektronikus sikolyt hallott. Az objektum a közvetlen közelükbe ért, már a fejük fölött süvített. A jelenséghez olyan hangrobbanást társult, ami szétszúzta az ablakokat, lepergette a hajó testére fagyott jégdarabokat. A Piper Maru hevesen az oldalára dőlt, majd lassan visszabillent eredeti pozíciójába. A hajón felvíjogtak a jelző szirénák. Az emberek közül sokan elvesztették az egyensúlyukat, elestek, magatehetetlenül csúsztak a fedélzeten. Kitört a káosz. Döbbentés, fájdalmas kiáltások harsantak, és megszólalt a riadó jelzés. Mi az Isten volt ez? üvöltött fel az egyik matróz. Gordon nem válaszolt. Felnézett az égre, Megpróbálta megkeresni a gyakorlatilag láthatatlan jelenséget. Végül felfedezett valami furcsaságot, ami még mindig a felhők között száguldott. A telep irányába tart, kiáltotta. Lichton kapitány feltápászkodott, és a távolba mereztette a szemét. Riasza Quint, azonnal! A szél tombolváramlott le a hegyoldaláról és halálos, minden szétszúzó erővel rontott rá a bálna telepre. Queen megpróbálta apon maradni. Az iszonyatos légáramlás, keményre fagyott havat, apró jégdarabokat zúdított rá, de ez sem akadályozta meg abban, hogy parancsokat üvölcsön. A hihetetlen széroham olyan könyörtelen erővel csapott le a haglundokra, hogy az egyik járművet majdnem az oldalára borította. Queen rácsapott az egyik embere fejére. – Mondtam, hogy kötözzétek le azt a szart! Egy kötelet nyomott a férfi kezébe, és fenékbe billentette, hogy gyorsabb mozgásra rőztökéje. Váratlanul Rissel jelent meg mellette. A kezébe nyomta a kommunikátort. – Keresnek! Azt hiszem a maruról? – Azt hiszed? Elég vacak a vétel! Queen tanács pillantást vetett a társára, majd a fejéhez emelte a készüléket. Itt Queen! üvöltötte be a mikrofonba. A hangszóróból valami recsegéssel keveredő makogást hallott. És meg! ordította. Nem hallok! Nem hallok semmit, az Istenit! Visszadobta a készülétet Risselnek. Vidd be ezt a szart! Próbáljam elérni a marut? kérdezte Rissel. Ne vacakolj vele! Mindenki húzódjon fedezékbe! Ez a legfontosabb. Meghúzzuk magunkat, és megvárjuk, hogy elmúljon a vihar. Habár, az is lehet, hogy egy hétig tart majd. Quinn végignézett a hóleptetájon. Az emberei lekötözték a járműveket és a felszerelési tárgyakat. A mobil fúró tornyokat is biztonságba helyezték, már amennyire lehetett. Az akna nyílásánál felállított állványköré ismét felállították a sátrat, Ezúttal erősebben rögzítették a ponyvákat. A vörös legénységi is már széttépte a szél, ezért Quinn úgy döntött, az embereit beparancsolja a rozzantfa épületekbe. Abban reménykedett, hogy ha egy évszázaddal korábban menedéket nyújtottak a bálnavadászoknak, akkor most őket is megvédik. Mindenki befelé! Befelé az épületekbe! bömbölte, és közben idegesen tapsolt kesztyűs kezével. Gyerünk, emberek, mozgás, mozgás! Az emberei berohantak a házakba. Quinn még egy utolsó pillantást vetett az aknára. Átvillant az agyán egy kérdés. Vajon Willend és Max lejutott már? Mi lehet velük? Megfordult és követte az embereit a hajdani bánavadászok ebédlőjébe, amikor hirtelen egy meghökkentő méretű tárgy jelent meg az égen. Valami keresztül vágta a felhőket, és közeledett, egyre csak közeledett.